Opinberunar bókin, 15. kafli. Og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamlegt. Sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar, því að með þeim laug reyði guðs. Og ég leit sem glerhaf eldi blandið. Þeir sem höfðu unnið sigur á dýrinu og líkneski þess og letu töluna sem táknar nafnþess ekki vill að umfyrir sér stóðu við glerhafið og heldu á hörpum guðs. Þeir sungu söng Móse, þjónsguðs og söng Lampsins. Mikil og dásamleg eru verk þín, drottin guð, þú alvaldi, Réttláttir og sannir eru vegir þínir þú konungur aldanna. Hver skildi ekki óttast þig drottinn og veg saman að þitt? Því að þú einn ert heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér því að réttláttir dómar þínir eru opinberir ornir. Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni vitnisburðar tjaldbúðinni. Englarnir sjö sem höfðu pláurnarsjö gengu þá út úr musterinu, klættir reynu skínandi líni og girtir gullbeltum um brjóst. Og englunum sjö fekk eina verunum fjórum sjö gullskálar, fullar reyði Guðs, hans sem lifir um aldir alda. Og musterið fylltist af reiknum af dýrðgvöðs og mætti hans og engin mátti ganga inn í musterið uns pláurnarsjö frá englunum sjö væru hjá liðinar.